Ja pätkästä lähdetään, niin nimenomaan heti puoliväliirien kimppuu. Lopuksi puhutaan Suomesta tarkemmin ja annetaan sieltä ne Suomellekin, vaikka arvosanat, jos oikein hotsittaa. mut huomenna yhden aikaa, Suomen aikaa, alkaa Venäjä, USA. Mitä sä näet tämän pelin? Kerro se ensiksi siitä. Ensimmäinen mielenkiintoinen kysymys, USA-maalivahti, kuka, kuka on? Onko... Onko, voisiko olla niin kuin todellista, että bishopi laitettaisiin sinne tolppien väliin? Jos laitethan, niin sitä kaverista ei jää mitään jäljelle tuon pelin jälkeen. Gibsonilla USA kyllä tilkitsee hyvin sitä maalinsuuta. Onko se riittävästi? Mie uskon, että ei silti välttämättä. Että Venäjälle tietenkin kolmas herra. Sieltä saapuu Oveitski, niin nyt siellä on sitten kolme yksilöä siellä. Joukkuetta muistuttavassa kokhoonpanossa, jotka niitä ratkaisuja pystyy tekemään. Venäjä ei ole yhtenäisesti pelaannut, niin kuin tässä on aikaisemmin, aikaisemmissa osiossa kerrotukin, niin Venäjä ei ole yhtenäisesti vielä pelaannut oikein kunnolla näissä kisoissa. Löytääkö se nyt us, USA vastaan sitten sen joukkuena pelaamisen yhtenäisyyden? Ei vähän epäilen itse, että ei löyä. Että se on edelleen taas näiden, näiden herrojen, jotka Pepsiä siellä vettää vaihtoaitiossa, niin niiden niitten varassa, ja minun mielestä olisi kyllä oikein tästä, kun USA, USA antaisi pikku näpäytyksiä ja Venäjän puolin väliin toivoja uskon siihen. Eli lähdet usa puolust liputtamaan kuitenkin? Minä lähden liputtamaan tästä. Minä uskon, että USA ottaa, ottaa sen tas tason nostonsa nyt tässä kohtaa Venäjää vastaan tärkeimmässä paikassa, ja pystyy joukkueena kepittämään tämän Tämä Venäjän joukkueen Gibsoni viimeisenä lukkuna siellä sitten. Mä olen samaa mieltä sikäli, että se kulminutuu pitkälti sehän maalivahtivalintaan. Mutta tota, kyllä se taitaa vähän kulminutua siihen molemmissa päissä. Mm. Et tota, no, en mä tiedä pryskailla Varlamo. Mun mielestä kyllä edelleen Varlamo se, se luotettavampi kaveri mun mielestä Venäjän maalille. Gibsoni mun mielestä ansaitsee paikkastossa noin, että toi Slovakia-peli pitää olla viimeinen herätys, herätys sieltä. Ja just kans, että mä haluaisin nähdä, että nyt jenki on se joukku edes, että olisi niin tavalla ladannut itseään pelkästään tätä peliä varten. Mikä se asenne vähän tuntuu olevan, että ei me et sitä ketään ketään vastaamme pelataan. Oli tämmönen henkisen Slovakia-matsin jälkeen. Niin nyt on iso testi ja toivon mukaan ei jäi hampaankolo, eikä olla niin kuin, nyt, nyt, nyt ei, saa, ei saa pelätä sitä Venäjää yhtään, eikä kunnioittaa. No, Itti pitäis katsoa oikeastaan se Suomi-Venäjä-matsi nauhalta ja että toimenpiteet mm, jätkään tehdä. Nimenomaan. Ja mä uskon, että se oveskin sekoittaa sitä pakkaa kans sen verran, mutta tota, Mä haluaisin, että maalirikas peli nähdään. Ja... No, ehkä enemmän tai maali maalivahti hommien takia, mut... Mä haluaisin, uskoa, että USA lähtee jo tosta jatko jatkoon, mut tota noin niin... Mutta siihen mä en usko, koska mä, mä, jopa, mä jopa näen, että ne löysä satanan bisopisinen sinne maaliin ja, ja sitten veljet tekee itsestään pieniä väärällä hetkellä ja mm. nämä taiturit tulee ja innostuu sen yhden pelin verran. Seurauspelissä tuleekin sitten noutaja jo toivon mukaan, mutta kuitenkin niin Venäjä jatkaa ja mä sanoin, että jatkaa jatkoajalla 5-4. Mm -hmm. Tämmöisen tulokseen heitet. Joo, mutta itse asiassa ne maalarit on sen verran paskoja, jos ne kuitenkin laittaa. Se, sanotaan 6-5. <hys> no niin. Kyllä, jos Bishop on maalissa, niin minä uskon kyllä Venäjälle semmoista, semmoista 5-3 voittoa siinä vaiheessa. Gibsonilla niin USAa minun mielestä pystyy tappelehmaan, ja minä uskon, että 4-3 USAa pystyisi meneemään tämän näin. Nyt pitää jompikumpi lukita. Uskon se tosiaan siihen, että noitaan Gibsonin häkkiä? Kyllä minä uskon siihen. Kyllä se on... Jos se ei pistä, niin kyllä se järjen on, on. Kyllä se on slovakia -peli. pakko ollut herättää siellä kyllä katsomaan. Mie uskon gipsoniin. Mä en luota Joe Saccoon tässä siis, joten rän... 6-5 kyllä täysi, ei sen puoleen. <laughs> <laughs> <laughs> Joo. Toisena matkina on Sveitsi Tsekki. Hieno peli tulossa siitäkin. Nyt on se iso kysymys mun mielestä, että miten, et Sveitsin... Niin kun... Tavallaan, niin kuin Tätä hei tarinaa tuotteluhelma palveli sikäli, että ne kohtasivat kaikki isot siinä alussa, millä ne on heikoimmillaan. Ne sai hyvän alun turnaukselle, hyvä itseluottamusta, mutta sitten taas, että kun nyt kun olet pelannut noita heikkoja vastaan nyt neljä peliä peräkkäin, niin miten sitten lähtee kaasupohjaan, nyt kun taas tarvitaan ja tsekki on herätetty ja ärsytetty ja kaikkea, niin se on iso kysymys. Kyllä tässä todella iso kysymys tämän pelin kannalta. Miten sä näet? Se just just nimenomaan, että nyt kun Sveitsi on näitä pikkumaita vastaan pelaannut, Tsekki on parantanut peliänsä, niin nyt sitä kyllä Sveitsiltä vaaditaan todella paljon sitä, niitä karvoja, että Tsekki, kun tulee nyt uudestaan vastaan, on vahvistunut joukkue, pelaa parempaa jääkiekkoa kuin silloin, silloin kun he ovat viimeksi kohanneet, niin nyt on Sveitsillä kyllä kovaa paikkaa eessä, mutta...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 Mä uskon, että näin on aika maalinen peli, mutta se on taas maalin peli, kyllä tämäkin. Tässä sanotaan kahden, se on neljä kaksi. Heitetään nyt sitä perustulosta neljä kaksi ja tyhjiin viimeinen. Ja, ja Sveitsi jatkaa siis. No niin, mievään tämän ottelun niinkin jännäksikö, että jatkoajalle mennään, jossa Sveitsi pystyy ratkaisemaan. Kaksi yksi, erittäin jalkapallotulos. Ei toi kauhean kohdettu kyllä ole, että se voi hyvinkin näin olla. <köhö> Hieno nähdä, toivottavasti on hyvä kikkopeli. Sitten, otetaan Suomi-Slovakia-kotka sitten tuolla Suome, Suomesta kun puhutaan tarkemmin, mutta noin, niin Kanara, Ruotsi, Klubanin, kruun, kruun Herra on Kanada, Ruotsi, klubenin illan kruunaava matsi. Herraa on ja pohjusta. No, kyllä minun nyt tässä näen tässä ottelu. Ottelu parissa nyt tämmöisen asetelman, että Kanada on parantanut koko ajan ja vielä ei sitä parasta Kanadaa olla nähty. Tosin ei olla kyllä nähty vielä sitä parasta ruottiakaan. Me uskon, että Ruotti pistää kyllä hyvin kampoihin, mutta kun Kanada, minä uskon siihen, että Kanada saa pelinsä oikein kunnolla huomiinsa ja PK-suppanin tulo ei pahemmin sekoota, vaan se pikemminkin tekee ainakin ylivoimasta tappavan vaarallista Kanadalle niin kyllä me uskon, että kyllä että kyllä tämä Kanadalle tulee menemään varsinaisella peliajalla ja muutaman maalin erolla, että tähän me, voisin, tähän me voisin uskoa sitä 4-2-tulosta. Se olisi hyvin, hyvin tuota, realistinen tulos kyllä tähän otteluun. Mulla on semmoinen kutina, että tässä pelissä nähdään semmoinen juttu, että sanotaan vaikka, että joukkue B menee ensiksi johtoon, ja sitten joukkue A kirii kuitenkin aina rinnalle ja ohitte. Kumpista, kumpi on B, kumpi A? No, sanotaan näin, että tota, ää, ei se tuulesta temmattu, että minkä takia kotikisa koti, tai minkä takia isäntämaate on mestaruksiin voittanut sitten Neuvostoliiton, niin voitti siihen aikaan muutenkin kaikki. Niin, tota, <köhö> Kyllä, tota, noin, niin, asia on näin, että kyllä mä Kanadan tuohon kanssa uskon. Ruotsilla on ollut maalitteko ongelmia, mä en usko, että ei, ei sedinit niin varsinkin. Jos vastustaisi kuka tahansa muu, niin mä uskoisin Ruotsiin, mutta mm -hmm. se, se, se on Kanada. Niin, niin Kanada ne, ja Katso, miten niin Ruotsi pelaa ja miten Kanada pelaa, minusta Lätkänen pelaa, niin MUN mielestäni Ruotsi sopii Kanadalle oikein mainiosti. Ja sitten vielä se, että, että, että, että Ruotsi niin pelaa välillä vähän tyhmän rohkeita jääkiekkoja, Kanadasta, Kanada oikein ro, ro, tykkää rokotella niistä.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 ei ollut kyllä minkäänlaisia merkkejä mikään pelissä, että päinvastoin. Minun mielestä näin vapautunutta Kralundia ei ole kyllä, ei ainakaan viime vuonna nähty tosiaankaan, että kasvua, kasvua on tapahtunut pääkopan sisällä aivan varmasti, ja hyvältä näytti mikään peli kaiken kaikkiaan. Joo, siinä oli semmoista niin kuin jotain, semmoista siinä toiminnassa ja semmoista halua mennä niihin kiakkoihin ja just niin kuin... Mikä, niin kuin kaikkea, mikä palvelee, palvelee tässä kohtaa tietysti, että oli, tuli tekemään töitä, tuli tekemään ratkaisuja, haluaa kiekkoa, haluaa ratkaista, se on hieno juttu ja Komia maali tosiaan, niin kuin sanoit, mutta, mutta niin, muuten Suomihan pelasi heidän todella huono ottelu, sitä ei pääse mihinkään. Jou. Mutta se täytyy sanoa nyt, että mitä tuossa aikaisemmin viimeksi kun puhuttiin, niin me silloin ennakoitiin vasta Venäjä-peliä, niin en mä kyllä rehellisesti uskonut, että Suomi pystyisi Venäjä peliin tasoiseen esitykseen. Niin, eihän tuo siis, kyllähän tuo näki jätkistä, että ei kyllä, sinne ei kyllä niin jätetty eilen ilalla muutako, muutamat, muutamat harvat sylkäsyt sinne tänne. Siinä oli kaikki, mitä Suomesta niin jäälle jäi. Ettei siinä, ei ollut tunnetta siinä pelissä oikein, ei ollut, ei ollut asenne niin kuin Jalonenkin sanoo siinä, että oli vähän tuommoinen höntsäpeli tuossa, ja Suomi teki sen tarvittavaa ja Siinä taas hyvin klassinen jatkoajalla Latvia jopa,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 Kyllä, mä pakko antaa 8,5 kyllä tästä, tästä näin, tuota, että tuo maa hölmöyttää tehnyt itselleen hankalaksi muutamat pelit, mutta tuota, no, niin silti niin kuitenkin, kuitenkin on esittänyt myös vastapainoksen verran, verran hyvääkin. Kyllä tämä, mitä? Niin, jatka vai Ei, me, me, ihan piti sulle heittää palloa, että mitä sä mieltä, mitä, mitä... Joo, eli tosiaan kyllä mullakin kokonaiskuva Suomen pelistä, enkä me oikein tätä Latvia-peliä sillä lailla...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 Milloin se näet sen roolin? Sotkeeko se sitä peluutusta? Tuossa sekaspelissä vähän sotkeva, varsinkin kun YV-aikaa tuli paljon. Niin... Mutta meneek roolit uusiksi ja meneekö häiritsevästi? Et mikä, mikä olisi sun ratkaisu, että puolivielinen kun et onko se kolmosen keskellä vai kakkosen keskellä ja minne, vai, vai onko se missään keskellä? Mitä sä laittaisi? No kyllähän tätä Granlundia nyt tuohon sentteriksi kyllä naitethan kyllä oikein kovasti. Että... Kyllä minä varmaan lähtisin siitä, että se Granlundien sentterinä olisi, mutta Kyllä minun mielestäni kakkosentteriksi voisi laittaa, että siinä on kuitenkin se, se kenttä on ollut semmoinen tosi, tosi tuota, tuulinen paikka pelaajille, että Salminenhan on ollut koko ajan kakkoskentän miehenä käytännössä ja sitten sentterin on käynyt, käynyt monta yrittäjiä ja Korpikoski on tullut kesken kaiken siihen, niin siinä voi olla tämmöinen niin Sanotaan keskeneräisten erä, kesken kaverien kenttä, että koski Granlund, Salminen ja minun mielestä kuitenkin he esitti hyviä otteita siinä Yvyelläkin YV aika ajoittain siinä ja Koskiranta voisi lähteä hakemaan taas vähän vauhtia sitä kolmosen, kolmosen keskeltä minun mielestä. Vaikka kyllähän Granlundi paljon, mm. kyllähän kolmoskentässäkin ihan hyvältä näytti, mutta kyllä minä näkisin kuitenkin kakkosentterinä, mikään. Ja sen takia kun ajatellaan turnausta, niin mä, mä, mulla on usko tuohon Granut salmine salmineakseliin, että se tulee tekeviä vielä ratkaisuja. Ja korppikoski on loistava, loistava täydentävä lenkki siinä. Niin mä silloin kun Kraunun tuli, että se olisi aina mitä mä mietin sitä puolustamista, mutta kyllä sinäkin tuntuu, että semmoista asennetta siihenkin on löytynyt ja semmoista niin kamppailuhallukkuutta siihenkin ihan eri tavalla. Ei se vieläkään taklaamaan pysty, mutta se on toinen juttu. Mutta tota, tää no, niin. Niin. Kyllä niin se, se on saanut itseään liikkeelle, se on hyvä, mutta sitten taas on sitä ratkaisupotentiaalia, mikä heitetä hukkaa, mm -hmm. jos näiden jätkien kemioita ei annettaisiin niin tasakenttäisinkin löytyä. Niin tota, kyllä mahdottomasti sitä mieltä, että jos sä pelaat ylivoimassa mun jätkien kanssa, sä pelat kyllä siinä tapauksessa, tai viitta vastaankin. Kyllä, ja et, et pelkästään se ei ole. Kyllä mä uskon, että Granlundi tulee tuomaan kyllä oman oman panoksensa hyvinkin suuresti esille ja tuli ainakin, niin kuin itse ajattelin ensimmäisenä, kun Granlunduutinen tuli, niin itsellä ensimmäinen ajatus oli, että, että eikö olisi vielä voinut odottaa pikkusen aikaa, kun sinne viivalle olisi halunnut sitä vahvistusta ja minun mielestä seksi Vataasen Sami, niin olisi sitä tuonut kyllä kovasti. Ja... Mutta todennäköisesti tulen olemaan tässäkin asiassa karvasti väärässä ja Mikke näyttää mulle lähinnä keskisormia sitä vaihtoehtiosta. Vähä, vai oli, se, oli se sentterin tarve, mun mielestä se, se lopulta kuitenkin se akuutimpi. Vataselle olisi totta kai ollut käyttöä. eilen Twitterissä heiti tonne. siellä on tämmöinen Kalervo Kummola parodia on nimeltä Kullervo Kammola, niin läheti sille, että et, läheti sille ehdotuksen, että mitä jos löytäisit sattumalta IHF-säännöistä porsa jolla Suomessa ylimäärässä kisapas, Vataselle käyttöön. <tos> <tos> ei, ei ole vielä kuulunut kalalta mitään, mutta Se olisi kyllä, se olisi mahtava asia ollut, kyllä. <totain> Oi se, nyt sitten ehkä niin. En nyt muista, ketä kätä, kätä kaksi hyökkää siinä. Ekasta pelistä oli poies, mutta niin toisaalta olisi mun ehkä jättäkkin penkille sitten. Mutta totano, niin tietysti niin ne tehdään hetkessä ja sitä oli, ei sitä voinut tietää niin. varmaksi, miten asiat menee. Ja Anahemilla kuitenkin vahva tunku oli jatkoon, mutta no. Totano, niin, no, näin tällä kertaa ei siinä mitään. Mutta totano, niin. Ei toi niinku, roolitus mun mielestä pahalta näytä, mutta se, että pidetään ne jätkät yhdessä sitten Vilviittä vastaankin, niin ehtii Kyllä. Mm -hmm. Ja sitten taas niin ajatellaan äh, Savinainen, Koskiranta, Pilström, niin siinä on semmoinen energiakenttä kuitenkin, joka pystyy parhaimmillaan pystyy heittämään vähän pyyriäkin, mutta kyllä Granundin niitten kanssa olisi mennyt ehkä vähän hukkaan. Granundin kuuluu nimenomaan, pystyy tekemään Korpikoskista Salmisesta paremman, kun taas Koskiranta oli täydentävä siinä. Niin, niin nyt sitten se on niin Näinhän se on nähtävä, mutta tota, sitten semmonen kysymys, että pitäisikö meidän suomalaiset oppia tähän näin asenoitumaan? mm kiso, että tää on turnaus, eikä lajai yksittäisiä pelejä. Mä meinas tätä just, että, että, että onko sit pakko niin vetää jokaisen tappion tai nihkeän pelijälkeen, että, että jaha, että tänä vuonna ei sitten todella tavata asennet päälle. Että, että, että, eihän tässä mitään vielä tiedetä, kun siis yksi puoliväli voi kaataa. Se siis on nähty monta kertaa, että hyvä joukkue kaatuu puoliväli Niin nimenomaan. ei me, ei me voi niinkö... Siitä pitäisi sitä ajattelumallista oppia pikkuhiljaa luopumaan, että, että niisten niin yksittäisten pelien kautta, niin tällä hetkellä voitaisiin sanoa, että Latvia vastaan Suomi oli aivan Paska, että ei tosiaankaan tule tuolla pelillä pääsemään mihinkään, vaan kyllä pitäisi oppia niin miettimään tätäkin turkunnoista kokonaisvaltaisemmin ja ajatella, kuinka USAa vastaan pelat vaan hemmetin hyvää lätkää, valitettavasti se ei tuottanut silloin vielä tulosta, mutta Venäjää vastaan uskomaton voitto, mahtava voitto ja hieno voitto vielä siihen päälle. Itävaltaan vastaan näytös ja pitkästä aikaa vielä tuommoinen kunnon näytös, mitä minun mielestä Suomi ei yleensä pikkumaita vastaan kauheasti esitäkään. No viime vuonna Ranska 7-1, nyt Joo, no, no ei, ei unoheta sitä, mutta tosiaan. Mutta että... <tos> <tos>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 Suomi on pelannut minun mielestä tosi hyvää lätkää tur, tässä turnauksessa, ja on, on kyllä kovaa vauhtia menossa vielä jatkopeleissäkin eteenpäin. Siis se on se, just se oleellis juttu mun mielestä se, että, että, että, että pitää pystyä katsomaan pelien taakse, että joku USA-tappio ei ole tosiaan katastrofi, koska sitä, jos sitä opitaan, ja nimenomaan se, että mikä se prosessi seuraava askel on, niin se on se paljon tärkeämpi mm. asia. Että nyt jos pelattiin huono Latvia-peli, niin okei, mitä väliin voitto, sillä tuli Slovakia vastaan ja niin kun paremmat saamat päästä peleihin. Toki vastustaja, ja todennäköisesti Kanada sen jälkeen, jos voitto tulee, niin, niin ei se sen helpompi ole. Mitään väliin pitää kuitenkin kyykyttää jossain kohtaa, jos ajat voittaa. Että se on ihan turha lähteä laskemaan, mikä se olisi helpoin reitti. Että tota, ei se ei ole, ei tässä ole mitään helppoja On no, huomennakin Pirun paha peli. Edessä. On, ei hoottomasti. Siinä on tota... Siinä on kyllä kotikatsomuihin niin jännitettävää auken, kyllä varmasti koko rahan Kyllä. Siis se on mun mielestä huolestuttavampi juttu sitten, jos se peli esitys pysyy liikkeenä koko ajan, kun ei tule mitään valonpilkahduksia. Niin sitten sit se näyttää totta kai pahalta, että sit, et kyllä sä sen näet, että mihin suuntaan se prosessi on menossa. Niin, totta kai. peli, peli peliltä se pitää mennä se niin pitää mennä etiäpäin. Ja se tosiaan, just niin kuin sanoit, että jos se vaan nihkäänä pysyy koko ajan, niin siinä vaiheessa on kyllä jo varra alkaa huolestumaan. Että hetkinen, että e, eikö, eikö tästä niin meidän peli tule kehittyä. Mm. Mutta pääasia se, että sä hoidat noin seitsemän eka peli sillä, että sä oot neljän parhaan joukossa, sä oot puoliväliä, sä oot parhaan joukossa koko turnauksessa, silloin sulla on hoitaa pyyttyhilää. Kyllä, näihän Näinhän se pitää ajatella. Koska nyt alethan pelaamaan, nyt on, alethan niitä yksittäisiä otteluita ja kerrosta poikki. Nyt alkaa se pelaaminen. Joo. Nimenomaan. Nimen, nimenomaan. Nyt, se, nyt täytyy olla se, niin oman pelaamisen ytimessä se piikit ei saa tulla, tulla niin tuolla aikaisemmin. Ja nyt pitää nimenomaan löytää se paras. Eli nyt nyt niin kaikki se kokemus pitää hommattu Nyt se pitää kaikki liimata yhteen ja katsoa, millainen maalaus siitä Kyllä. tulee. Tai millainen, millainen sotamaalaus.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 Esimerkiksi Korpikoski ja Salminen. Korpikoski niin kuin näytti sitä varsinkin siinä maalissa. Näytti just sitä osaamista, mitä mä olen Ja odottanut. Aivan huikeeta. Ja, tota, no, niin Salminenkin uskalsi mennä vähän paremmin tilanteisiin. Piti, olisi pitänyt tehdä kaksi maalia. Suomessa pitänyt voittaa varsinaisella toi peli. He oli ihan järjetön päätös hylätä se maali. Mutta se on toinen juttu se. Granun pääsi hyvin sisään. Se on tärkeä asia. Kakkosylivoimalla oli jotain ajatusta. Että ei tässä nyt mitään niin kuin ihan... Läppäisä huonoja asioita Ei, että tosi, hyviä, tosi hyviä elementtejä taas lisää tähän Suomeen, Suomen peliin Ja varmasti tulee tuota kantahmaavilla hedelmää nyt Slovakia pelissä. Että ei se pelkästään, ei se menestyminen ole sitä Konna kontiolan kentästä kiinni, vaan kyllä siellä on taustatukea löytyy. Joo. Noniin. Mennään nyt siihen tärkeämpään asiaan. Suomi-Slovakia. Mitä saa sanoa? Piruuntiukka peli tulee kyllä. Minä uskon että vaikka Slovakkiakaan ei ole kuitenkaan esittänyt sitä parasta jääkiekkoa näissä kisoissa, niin Slovakia jotenkin kyllä se Suomea vastaan monesti osaa, osaa pelata hyvää jääkiekkoa Suomi-Slovakia on aina semmoinen tietynlainen tietullainen hegemoniaottelu jo itsellekin. Se muodostunut ainakin tässä tässä elämän aikana että Kyllä me uskon todella tiukkaa peliä, jossa maalivahti pelillä tulee taas olemaan suuri merkitys. Me uskon, että siinä Raanta varmasti tulee näyttämään henkisen lujuutensa tässäkin ottelussa ja vähän maallinen kamppailu, mutta uskon kyllä täysillä myös Suomen voittoon. Että kyllä Suomi jos se pelaa nyt sillä tasolla millä sen pitää tämän turnauksen jäliltä alkusarjan jäljiltä pelata, niin ei tässä mitään ongelmaa. Kyllä me Slovakia voitetaan. Kyllä mä sitä koskee lähet. Nyt täytyy sitten palata siihen, mistä Latvia-pelissä taas unohtuu. että oli vähän, vähän niin malttama, mutta ehkä niin nyt oli ensimmäinen semmonen peli, missä oli selkeä asenne vamma niin alusta lähtien. Mm. Itävaltaa vastaan se tuli seräs, ja Ranskaa vastaan Suomi vaan niin lähti. Oli täysin vaan niin unohti, unohti oman pelisuunnitelmansa, mutta into oli kyllä vaikka kuin perkeleesti. Sitten niin tuo, tämä peli on nyt semmoinen, missä täytyy pystyä pitämään pää kylmänä, koska sieltä tulee varmasti niin. Aika pitkälti Trapin kautta pelaava vastustaja, joka ei varmaan lähde hirveästi sinne karvaamaan niin muuta, niin Suomella on taikaa pelata, just niitä, pelata sillä viiveillä, pelata tota, noin, niitä kontrolloituja hyökkäyksiä, pelata, pelata kiakkoa sivuja ja lähteä syvään ja lähteä pyörittää sieltä. Ja tota, noin, niin nyt sitten tarvitaan kontiolan herrojen tarvitse olla ispussa. Kraunun liikka johtama kakkoskenttä, nyt siellä on kaksi kenttää, mikä pystyy viemään peli joka kerta varmasti sinne. Näin haluan uskoa. Kolmonen, nelonen pelaa 0-0, tomista pareistaan vähintään. Niin, niin kyllä tässä pitäisi mun mielestä olla se, olla voittohaarukassa ja jopa niin kuin kenties se selvin marginaali, mitä näissä, näissä puoliväliirissä on. Mä en tannoin 6-3, niin, niin mä heitän Suomelle, että et, mulla on, mulla on kova luotto tohon joukkueeseen, se on näyttänyt se henki kanssa. Nyt se pitää taas vaan kaivaa esiin vähän kulmahammasta esiin ja pistää slovakki-poikaa pannuun, niin että helisee, mutta no, niin se, on, se on neljä yksi Suomelle. Kyllä mä siitä, siitä lähden, että Suomi, Suomi malttaa pysyy kiekossa, pitää kiinni omasta pelin identiteetistään pitää kiinni siitä omasta pelisuunnitelmasta ennen kaikkea, niin nyt sitten niin kun se nyt fokuksen pitää olla kohdallaan, kaikki niin kun keskitytään oikeisiin asioihin, niin Suomi hoitaa tuon pelin ja hoitaa sen noinkin selvästi. Joo, ei kyllä minunkaan oma veikkaus, niin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 Varoituksen sanana kuitenkin, että kyllä Slovakia näytti se Suomeen vastaisilla aiemmin jo. Tosin kumman, tai Suomen peli ei ollut ihan jengoillaan silloin, niin tota, mutta kuitenkin niin näytti sen, että kyllä sieltä löytyy, ne vaan suti ohi niistä parista paikastaan. Varuillaan niin. täytyy olla, ei niin. siis, ei tiedä, että tämä on mikään aliarviointi. Mä vaan uskosin, että Suomella peli on paremmissa hantissa. Että, tuota, Jaa, mutta, kohilla. Et, niin. Ja kohilla. Mut niin, mutta siltikin, mikä...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 Pitää heittää vähän vettä, kuori ja menee opi Järvinen, Järvinen antaa Hirsi mahdollisuuden Ja nyt tulee eläntö liikkuva Oho, oho, oho. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Virat! Ja piluhatne! <laughs>